Розділ 24. Який є початком? Коли Еленша почула на подвір'ї стукіт копит та й ржання, то була впевнена, що це дзершка, що вона раніше, ніж збиралася, повертається із сусідського візиту до Рахенеу. Вийшла на поріг, не відв'язуючи фартуха. Коли побачила вершника, їй залила гаряча хвиля. Ноги перестали слухатися, а руки почали дрижати. «Здравствуй!» сказав Рейневан. здрастуй, Еленча!» Еленча була не в змозі вимовити ні слова. Вона лише схилила голову. Рейневан спішився, підійшов і пригорнув її. Величезним зусиллям волі вона стримала плач, не повністю і не до кінця. Небо на заході темніло, обіцяючи бурі. Але тут над ними, над скалкою, сонце пробилося крізь хмари, заливаючи світ стовпом світла. Рейни вон глянув угору. «Світло солодке», – сказав він, – «і добре очам сонце бачити». Його обличчя змінилося. Дуже змінилося. Він був інакший. Еленча констатувала це зі змішаним почуттям страху і полегшення. «Здрастуй!» – вона кешлянула, шморнула носом. Ласкаво просимо у скалку. Ти приїхав надовго?» Він дивився на неї, мовчав. Довго. Так довго, що вона засумнівалася, чи відповість. Але він відповів. Певно, залишуся. Кінець тому третього і останнього.